ilmu riadoh mengamalkannya riadoh menjaga hatinya supaya tetap ikhlas berkumpul dengan orang-orang yang tulus ini pun membantu kita untuk memotivasi dan doa minta kepada Allah ya muqallib al-kulu ustadbitkulu bana al-dini minta diteguhkan dalam agama insyaAllah Andai kata kita bertekad Allah akan menolong sesuai dengan janji Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu di jalan Allah maka Allah pun lebih bersungguh-sungguh membimbing kita di jalannya insyaallah Saudara kita ulang tentang keutamaan amal yang ikhlas. Silakan Ustaz Rahmat Al-amalu suarun qaimatun, wa arwahuha wujud sirri ikhlasifiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak sedang ruh Jiwanya ialah terdapatnya rahsia ikhlas, ketulusan dalam amal perbuatan itu. Wa umiru illa liyamudul Allah mubkhlistina lahuddinahuna fa awa yuqim salat, awa yutuzafat, wa dalikatinul Jelas sekali bahawa Allah memerintahkan kita dalam melakukan apapun harus benar-benar ikhlas ikhlas itu bisa di awal di tengah dan di akhir guru kami al-Ustaz Saiful Islam Barok mengatakan di awal supaya ikhlas, kita harus memperbanyak rojak berharap agar diterima oleh Allah, agar mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan lebih banyak rojah ketika sedang beramal, rojah dan khawf harus seimbang antara harapan diterima dan takut tidak diterima seimbang sehingga kita jaga agar amal kita betul-betul diterima oleh Allah dan takut tidak diterima sesudah selesai beramal kita harus memperbanyak khawf takut Amal yang sudah kita lakukan sirna. Dengan cara jangan sampai disebut-sebutkan untuk tujuan. Sekedar pujian makhluk. Kita harus melatih diri kalau sudah beramal. Hilangkan dari diri kita. Biarlah. Orang tidak ada yang tahu. Orang tidak ada yang memuji. Orang tidak ada yang ingat. Allah maha tahu. Allah maha ingat. Dan Allah tidak menyia-nyiakan. Oleh karena itulah. Di awal kita berharap. Inilah amal yang akan membuat saya selamat. Ketika sedang beramal. Sambil berharap. Sambil takut. Cemas. Tidak diterima. Dan sesudahnya. Jaga. Agar tabungan amal kita. Jangan sampai rusak. Karena kita menyebut-nyebutnya. Karena kita memamerkannya. Ingat. Tidak mungkin kita beramal kecuali Allah yang menolong. Tidak mungkin kita sodakoh kecuali Allah yang menitipkan rizkinya. Allah yang memberi kesempatan datang orang yang akan kita tolong. Tidak mungkin kita menolong orang kecuali Allah menguatkan, mendatangkan orang yang ditolong. Kita harus meyakini bahwa semua yang bisa kita lakukan itu hanyalah karunia Allah. Jangan biarkan kita menjadi Ria, ujub dan takabul. Balilah kita tutup dengan doa. Allahumma salimah barik aladzimnu. Wahai yang maha mendengar, Wahai yang maha menatap, Wahai yang maha tahu segala isi hati. Ampuni kami ya Allah. Andai kata amal kami selama ini bukan karena engkau. Ampuni ji kalau solat kami jarang ingat kepadamu. Ampuni ji kalau sedekah kami kikir dan berharap imbalan dari makhlukmu. Ya Allah, ampuni ji kalau segala kebaikan yang kami lakukan belum ikhlas karena Engkau. Rob bimbinglah kami agar setiap perbuatan yang kami Bukan benar-benar di jalanmu Benar-benar semata-mata karenamu Bukakan hati kami agar selalu merasa ditatap olehmu ya Allah Sehingga kami tidak merindukan tatapan makhluk-makhlukmu Bukakan hati kami agar selalu merasa ditemani olehmu ya Allah Sehingga tidak pernah merasa sendiri dan sepi dalam hidup ini Bukakan hati kami Agar selalu puas Dengan keagungan, kasih sayang Dan pemberian darimu Sehingga kami berhenti Berharap dari makhluk-makhlukmu Ya Allah Andai kata engkau menerima Dan mencintai orang-orang yang ikhlas Pilihlah kami Menjadi hamba-hamba yang ikhlas Dalam berbuat apapun Hanya karena engkau semata hanya kerana engkau semata ya Alhamdulillah Rabbana atina fid dunia hasana wafil akhirati hasana wafina azabanna walhamdulillahi rabbil alam para pemirsa yang budiman tentu saja segala sesuatu yang bernilai teramat tinggi seperti keikhlasan harus dengan perjuangan yang amat gigih dan terus-menerus. Jangan pernah patah semangat. Karena Allah menjanjikan. Menolong hambanya yang bersungguh-sungguh. Milikilah kesungguhan. Untuk menjadi seorang hamba. Yang beramal apapun. Ikhlas. Ikhlas. Hanya kerana Allah semata. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.